Hármas könyvelés. Irodalmi podcast, péntekente. Előre láthatóan Ádám bele, beledobta a címét is az adásnak. 15. Halottas adás, így a Halloween témakörné maradva. Hát meg legalább ilyen 3-4 ilyen halottas dolgot találtam, így írtálna. Hmm. A témába. Ha már halottak, akkor, akkor tegyük oda magunkat. Ha már halottak, akkor legyen kövér. <gül> jó, ez jó volt. Ezek akkor az első halottal, ládám Jövő, se köszönünk, hogy már megyünk. Hát szerintem... Ja. Én beköszöntem. Fut, fut, futósz indulás van. Ja, igen, repülő rajt. az Jó, tehát a TNR komolyan jelent meg az első hírünk van, meg is nyitom gyorsan, hogy... Megjelent volna a remek Kurt egy életrajza, amihez mindenféle hozzáférést engedett az ő életrajzírójának a levelezéséhez, dokumentumokhoz, bevásárlólistákhoz és bevásárló listákhoz, és a, az életrajzíró össze is szeretett csomó mindent. Majd meghalt ez a szegény Vonnegut, és, és ezek után a, az örökségkezelője az rögtön jelezte, hogy akkor a, a szövegszerű idézeteknek, azoknak a lehetőségnek itt van vége úgy általában, és nyugodtan folyószöveggel leírhat, hogy mi hangzik el a dokumentumba, de a Fonegút szöveget nem használható egy centiméter sem. És azon, azon mereng ez a nemek cikk, hogy hogyha tulajdonképpen miért csinálnak ilyesmit, és hogy nem ez az egyetlen eset, hogy egy írónak a, az örökségének kezelője ezek sokkal szűkebb rűkben bánnak az örökséggel, mint akár az író, aki, aki ezt megengedte szóban, csak aztán elfelejtették írásba foglalni, és ilyen módon később megjelennek, én kiherje a dolgok. Hmm. Egyébként ebben a cikkben azt tetszett nekem, hogy az elejét olvastam csak el, hogy azért kicsit megnehezítette a dolgot a, a fornegut, mert a író hagyott egy égőcigit, és ugye a levelezését, meg a papírjait azt úgy ügyesen fel is gyújtott a korábban. Úgyhogy olyan nagyon sok dolog nem maradt utána ilyen területen. Kár, kár Ez. Most, a Másik oldalról azt nem megszerezték. Tehát akik kapták a leveleket, onnan meg összegyújtott. Uh -huh. De ez olyan ez azért jelentő, vicces. nem, nem, tot, nem tudom képzelni De ezt egyébként ő rendszeresen írta is, hogy ő, ő, ő az az ember, aki Pell mellett csinálja a lassú öngyilkosságot, vagy végzi el a lassú öngyilkosságát. Én meg azt akartam hozzáférni, hogy ez bennem benne is van a dokumentumban, hogy, hogy nagyon vicces párhuzamos történet, hogy most van ez a dörneres új színházas botrány, és hogy különböző szerzőknek az örökösei most éppen megtiltják azt, hogy a az ott szerzőnek a műveit uh, színpadra állítsák, és hogy ez, ez furcsa kapcsolódik, és meg értem is, hogy miért kérdéletkoznak, de alapvetően csak arról van a végén, szóval, hogy művek nem állnak színpadra. Aha. És majd a végén a szar shakespeare kell játszani. Ilyen borzasztó lesz. Viszont azt meg agyon modernizálva, hogy igazán szörnyű élmény legyen. Mármint a shakespeare -t. Aha, hát nem valószínű, hogy ez történne az új színházban, hiszen az új az, mindegy, nem megyek bele a Dörner pályázatba. Nagyon nyugodtan fasiztázzal egy jó ízűt. Nem hittem ahhoz eleget. Igen. Cipősarokkal azt a verőset. Igen, Iket ki át, a náci kártyát, persze. Igen, a következő halottra, vagy a következő ír az még nem halottas? Nem, nem, nem, ez, ez nem szabad halott nevezni. ezt egyébként a, csak a neten találtam, és úgy gondoltam, hogy mindenképpen é, említésre érdemes dolog, ez a publio kiadó beindult, amely, amely hát nem tudom, tehát én meg igazából nem volt időm elmélyedni benne, mert a mai nap az ilyen dolgoz hétköznappá vált, és talán pont, hogy tegnap találtam, de minden, mindenképpen arra törekednek, hogy ilyen önjelölt írók könyv megjelenésében támogatást nyújtsanak, és minél több ilyen könyvet megpróbáljanak kiadatni, vagy nem tudom, hogy, hogy ö, mennyire, mennyibe kerül, meg mi milyen, a milyen, milyen üzleti modell, ahogy a meetup után ezt szívesen szoktuk el, el, használni, de végül is miért ne? Ez a nyugaton ismert ilyen Vanity Press-nek a magyar változata, hogy gyakorlatilag akkor nem keresel kiadót, hanem inkább kifizetett a költségeit a kiadásnak, aztán mondhatod, hogy van könyved, amit ki van adva, nem? Hát igen, csak talán nem tudom, hogy idehaza volt-e ilyen, ami direkt az elkönyvre ment rá. Aha, és akkor ez elkönyvbe. Az elkönyv, elkönyv, e Ez érdekes dolg, hogy ahhoz meg mennyiben kell komolyabb segítség, nem? Tehát az tipikusan önmagai, az ember is tudna elköny formátumba hozni a, az írományát, aztán tudom, hát, népszerűsítésbe segítenek, vagy? Nem tudom. Talán maga itt azt gondolom, hogy itt egy könyváruházat is létrehoznak. És um, ezt történel... a van valami jó DRM-et biztos, ami biztos. Van saját áruházuk, uh -huh. meg, meg bejuttatják különböző olyan áruházakba, ahol, ahová be tudják nyomni. Uh -huh. Azért van Smashwords kapcsolatuk, lulu.com, ami pont egy ilyen Self-publishing dolog, iBookstore, Barnes Noble, a Diesel, a függetlenek könyvbolt. És itt mm. még valami Amazon.com-ot is emlegetnek, ahová viszont csak angolok műveket lehet, hogy feltöltelni meg német-francia, meg a hol van Amazon, Aha. Meg, meg Sony Reader Store. Hmm. Aha. nem is rá, Most tőle, Te hogy én én én nézem? Igen? Tehát ebből mondjuk csak a, a publiós könyvesboltból kapsz 70 százalék honoráriumot, a maradék az kevesebb, az ilyen jellemző 30. Aha. Tehát lehet, hogy ők ebből meg tudnak élni minél több ember jó könyvet, tehát hogyha az az érdekük, hogy vásárolható könyveket állítsanak elő, és ebben segítsék a, a, a szerzőket, mert akkor jól keresnek, tehát akár működhet is. Hát azért én azt feltételezem, hogy majd az önjelölt íróknak kell finanszírozni az ő ilyen előkészítésüket, meg tehát biztos, hogy, hogy ők ezen nem veszítenek pénzt, hanem nem jó a könyv, akkor se. De nyilván az az érdeke mindenkinek, hogy sokan az vegyenek is belőle és a Aha. tázalékokat szétdobják utána. Nagyon jó. Jól így. látom. Itt, itt, itt látom, most benéptem a Publikájon című menübe, és az van, hogy gyakorlatilag feltöltheted a saját könyvedet, teljesen, ha jól sejtem, díjmentesen, és legalábbis az első oldalon, viszont címlaptervezést, ha akarsz, akkor kérsz. Egy tervnél 5000 forint, forint, kettőnél 8, ugyanúgy szerke, szövegszerkesztést is kérhetsz, akkor 5000 forint. Tehát valójá. úgy tűnik, hogy egyes oldalánál, mert még tovább is lehet lépni, inkább csak opcionális, hogy igénybe vedd a szolgáltatásaikat. De hogyha azt megnézed, akkor a szövegszerkesztés a dolog az... Az ilyen 5000 forint, mi azt elvégezzük önhet, hogyha nem boldogul a szöveg pontos megszerkesztésével. Ez nem irodalmi szerkesztés, nem valami formázás tördelés. Én Ez gondolom. Igazából az a, az a rész, amit egy kiadó tényleg elvégezés, ami az olvasó számára fontos, az egyelőre nincsen benne ebben a modellben. Hát igen. Majd már ezt igen, jó kérdés. Én egy dologra felkínál a én jártam már ezen az oldalon, ezen a héten egyszer, is, és már akkor is mélyen felháborodtam a a fenti menűn, a következő kategóriákból lehet választani, novella, eszé, szép irodalom, kaland, romantikus, fikció, oktatás, antológia, utazás, életrajz. Tehát ez a tökéletes összefüggés, Biztos vannak egy realista romantikus regények korábban, vagy a romantikus kalandoknak a reális leírása, és később az a fikció utazós. alá van minden. Na, igen, igen, utazós életrajz. Hát igen, nem egyetó rendszer az biztos. De nem tudom, hogy kitalálta ki. Találtak én. Tehát én azt gondolom, hogy ha önmagát fent tudja tartani, akkor éljen. Mi meg nem baj, hogyha beszélünk róla, és megemlítjük. Az, hogyha ha az immunrendszere támadásokat kap, akkor maximum vagy kifejlődik, vagy, vagy elpusztul benne. Jó, lekövetlenül hangzott. Hú, gyorsan, gyorsan következő hír. Jó. Oké. Okay. Hát igen, ez is egy ilyen bürokratikus, vagyis hát ez egy klasszikusan bürokratikus hír, ezt uh, ma, ma találtam, vagy uh, a, a kedvenc izé, irodalmi jelennevű oldalamon. Ott pedig uh, Európa kultúra és alkotások digitalizálásának gyorsítására szólít az Európai Bizottság. Pénteken adott ki ajánlást az Európai Bizottság, hogy konkrétan kinek, melyik országnak, melyik tagállamnak milyen, mekkora anyag digitalizálását kellene elérnie, és Magyarországon 417 ezer anyag digitalizálását kéri. Aha. Hát ez lehetne egy közmunkában, nem, hogy ne így a szemetet kelljen a fűről összeszedni, hanem, hanem így digitalizálni anyagot. Igen, lehet, hogy ez... Etetni a szkennert papírral, meg ilyenek. Arról van, bár ja. szó, hogy milyen anyagokat akarnak digitalizálni, Tehát ugye az ilyen könyvtáros-levéltáros típusú, hát akkor szkenneljük be jó nagy felbontásban a korvinákat, hogy megmentsük az utókornak, vagy mondjuk olyat, amit valaki használ is fog? Hát, hát, jó kérdés. Erről nem szól a fáma, illetve tényleg nem, nincsen, nem tudom, hogy az ajánlás az voltaképpen mennyire erős, mivel jár ez, mennyi, milyen előnyökkel, illetve milyen átrányokkal, hogy ez nem történik meg. Ez tök jó, hogy itt is olyan kvóták vannak, hogy, hogy mennyi. Hány darab anyagot kell digitalizálni? Az ajánlásban mindig van Herceggel kezdődik, és utána négy sor. Aha. <gül> <gül> Igen. Egyébként, ahogy jól látom, igazából kulturális örökséghez tartozó anyagokat. Akarják ebben az Európiának vagy Európiána nevű digitális könyvtáron keresztül. De, de hogy aztán, hogy melyik ország mit tart ennek, ez jó kérdés. Meg milyen bizottság születi el össze annak érdekében, hogy megfogalmaznák az ajánlásukat, hogy milyen magyar irodalmat kell digitalizálni, ez még a jöv... nem tudok róla. Nem néztem ennek Szerintem sem utána. De a... Kéne, hogy legyen valami digitalizálási felügyelet nevű szervezet. <súly> <súly> Ezt mondjuk, hogy lepecsételik, hogy, hogy ez, ez, ez az anyag, ez jóvá volt hagyva a digitalizálási főfelügyet szakemberei által. És milyen botrány, és valaki puszízik, és vélet bevisz még pár verset, és botrány és fegyelmi eljárás indul. Na, következő hír az még mindig nem halott? Nem, nem, sőt, nagyon is szóval. ő, és aztán utána átadom, majd a szót keltnek, hogy hát ez a szívem csücske, Kemény István, Oké, okay, egy magyar íróköltő, irodalmi figura, 50 éves lett, és, és ez az egész irodalmi életben <coughs> így vég, tehát folyamatosan ilyen laudációk, köszöntők, akkor Lesz most Nem jelen... szoktak ezek eddig élni, nem? tehát ah, egyébként... Jóra én... ugranak, mit tudom. Költő az meghalt fiatalon, igen. Elvitte a szívfóra, <coughs> és... Igen, ez meg ilyen boldogan él, és, és így gyarapszik, és... Elég de egyébként én nagyon szeretem őt, egyrészt a verseit is, amelyből hát úgy éreztem, hogy egy verse készülnem kell és be kell olvasnom ebben az halljú, adásban. Halljú. De a regényei is remekek, külön furcsák. Be, a verset. Nem, de a, az egyik kedvencemet az a kedves ismeretlen című regény, ami hogy itt most például csak, többeknek kölcsönadtam és, és hihetetlenül, hihetetlenül Ó, olvasmány, és emellett meg ütős, erős erős regény. Igazi, szerintem egy ilyen nagyon jó magyar, magyar regény, de hát erről nem rá kell készülni, hogy egyszer arról beszéljek, mert amikor megjelent utána így a <gül> folyamatosan ö, hullámokat vetett az irodalmi életben, rágottak rajta, hogy ez most mennyire hardcore, szép irodalom, és mennyire, lett egy, mennyire adott egy kicsit a, a kornak. Na, de a vers, még először meg kell nyitnom a linket, amiről azt kell tudni, hogy azért, azért ezt választottam, mert hogy ez a verső az egy ilyen kultikus, tehát konkrétan a Kemény Istvánról beszélnek, akkor a, a néma h, amiből aztán mindenféle parafrázisokat gyártanak, előszeretettel adják címnek, könyv, tanulmány, bármilyen cikk címének, hogyha Kemény Istvánról írnak, és ups, ez szerintem egyszer érdemes át is olvasni a mindenkinek ha megpróbál barátkozni a kortárs versekkel, mert ez oda megy, és a kezéből tud enni kockacukrat. És akkor felolvasom, és utána tényleg átadom keltnek a szót, és úgy hangzik, hogy a néma H. Világgal menni láttam, de azt hittem, csak sétál. Sétál a nagy kabátban. A szerelem idején együtt vásárolt nagy kabátban. Sétál csak úgy, vagy sétál, de világgal akar menni. Azt hittem, hogy csak sétál, és nem fog világgal menni. Világem menni láttam, nem gondoltam, hogy ennyi. A hatalmas Némahánál futottunk akkor össze. Kórházba rohantam éppen a műtét előtt apámhoz. A hatalmas Némahánál a járdaszélen álltunk. Mondta, hogy világgá megy, mondtam, hogy sietek sajnos. Mondta, hogy akkor menjek, motyogtam, akkor én is. Motyogott, szia, és elment. Az utca lejtett előtte, és emelkedett előttem. Emelkedett és lejtett, végig működött közben. Vége. Ezt csak feldolgozzuk. Igen, igen. Most így hogy akkor most ez egy nagyon hosszú találós kérdés volt, vagy hogy van ez? De Nem, így... szerintem sok versnél az van, hogy el kell olvasni, ez, ez, tehát látni kell a szöveget és a ritmusát. Én kicsit rosszul olvastam fel. Nagyon de... jól olvastad, köszönjük szépen. Hát ez is belefért a műadásba. Egy ilyen visszamászig egy jó kis halottat hoztam viszont nektek, hogy nem most had nem friss, de ide jó lesz, falura jó lesz, városon meg nem nézik. Hellernek jelent meg hosszú életrajza, és ezt könyvtáros testvértól kaptuk, köszönjük szépen, azt mondta, hogy olyan nincsen, hogy mi erről nem beszélünk. Az Amazonon lehet megkapni, megvenni 548 darab oldalból áll, és például olyan kérdéseket válaszol meg, amit Hellertől magától is többször megkérdeztek, hogy egyszer megírt a 22 csapdát, akkor utána miért próbálkozott bármivel. És és és nagyjából ennyi. De én szerintem írt tud, hát igen, tehát, hogy a, de írt utána jó könyveket. De. Vagy mit mondott? Miért, én sírjára olvastam erre a könyvbe, és meg azt emelték, hogy mikor Kérdezték, hogy, hogy milyen érzés, hogy nem sikerült még annál jobb könyvet írnia, és akkor azt veszed, hogy miért másnak se sikerült még annál jobb könyvet írnia. És ez nagyon jó hangzik szerintem. Egyébként az Isten tudja, azt nagyon szerettem tőle. Aha. Mert benne van a könyvben egyébként egy csomó hasznos információ, például, hogy, hogy, hogy nem is... 22-es csapdájának akarta először hívni, hogy 18-as, csak ugyanabban az évben jött ki. Mi volt az a... Honorisnak a Mila 18 -a. Igen, igen, és akkor nehogy összekeverjék ez élet 22-es. Jók ezek a dolgok. Ugyanak vagyok, ez már a Steve Joseph-nál is meg akartam kérdezni, hogy vajon miért olvasnak emberek ilyen rendkívül hosszú életrajzokat? Igen, ez egy nagyon jó és jogos kérdés, pont Józsival is a heti metaorva erről beszéltünk, hogy két alapvető dolog az egyik, hogy szerintem mindenki szeretne ilyen szaftos plegykákat, hogy, hogy mi történt azon az oldalon, amiről mi nem tudunk. Tehát, valami botrány volt az apple és akkor kívülről így a, a, a sajtóközleményeken, meg az interjúkon keresztül meghallotta az ember, hogy hogyan reagálnak, de hogy mi történt a háttérbe. Tehát kicsit így jobban belelátni a dolgos, és ez például nem... Tehát semmiféle ilyen háttérinformáció nem jelent meg ebbe a Steve Jobs könyvbe. Másik dolog, meg én, én valahogy úgy érzem, hogy szeretném tudni, hogy milyen lehetett neki. Tehát milyen, milyen lehetett Steve Jobsnak lenni, vagy a színészek esetében, ahol ugye a, a, a mindenféle érdekes sztori mellett a, a, arra is kíváncsiuk, hogy milyen lehetett az ő életük, hogyan élik ők meg. Aha. És, és, és ezt se találtam egyébként a Steve Jobs könyvbe, szóval ebből a szempontból nem volt annyira sikeres. Hát tényleg így a háttérbe belátni, ilyen háttértörténeteket, amit kívülről hogy lát az ember, meg kicsit átélni, nem, hogy hogy, hogy élhetett ez az ember. Egyébként én teljesen egyetértek veled. Tehát számomra meg az van, hogy főleg írók, költők, életrajzai, vagy tehát olyan emberek életrajza érdekelnek, akik úgy beszélnek hozzám, hogy ilyen teljesen intim. Tehát olvas az ember egy jó könyvet, és akkor ilyen van róla győződve, főleg, hogyha az az ember én vagyok, hogy az, az, a, az a szerző hozzám beszél, meg konkrétan így kommunikálunk egymással. Tehát ez egy nagyon privát szituáció, tehát aki okat írhat, én meg mennyire élvezem, mert ez barátaimmal szoktam ilyen jókat beszélgetni, tehát valami közön van hozzá, így aztán szívesen intim piskáskodom, hogy most akkor ő vele mi is van, hogy hogy élt. És ugye az ön életrajznál ez sokkal jobban szokott működni, és mikor egy ilyen szakember írja meg az életrajzot kívülről esetleg utólag, akkor is azért azt, azt feltételezem, hogy, hogy azért rengeteg interjúra meg, meg olyan beszélgetésre alapozza a dolgot, ami ami esetleg felfedhet olyan részleteket, ami pont ezt az intim élményt így létrehozza, de, de, de ez hiányzott nekem ebből. a... Az ön mondjuk, mondjuk érteni vélem, bár amikor legutóbb, amikor az régen volt, megpróbálkoztam egyszer, annó amikor még érdekelt, hogy a alatt történetem, mondjuk a az életrajzával, és ráébredtem arra, hogy az öreg az kiadta a parancsokat, és végigaludta a kábítószer a megy eh. csatát, akkor éreztem, hogy itt bávanyan fognak megdőlni, nem kéne folytatni, másrészt hullagunálmas volt az egész. Uh -huh. Hát én ezeket a színészes önéletrajzokat nagyon szoktam bírni, mert rengeteg olyan ember megjelenik ugye az oldalakon, akit így filmekből innen-onnan ismerünk, és akkor nem olyan, mintha bors, meg ilyen pletyka lapokat olvasnám, de azért mégis, mégis jó sztorik vannak olyan emberekről, akiről már így hallottam. De mondjuk nehéz ezt kiterjeszteni tényleg ilyen. A Steve Jobs az egy speciális eset, de nem biztos, hogy más ilyen technológiával foglalkozó embernek az életrajzára ilyen részletessége kíváncsi lenni. Ezt tehát egy, egy, egy másik típusú életrajz. Az önéletrajz, az a faludi györgyféle legendás pokolbéli vígnapjaim, ami hát nem is életrajz, de mindenképpen egy, <coughs> egy életszakaszról szól, amikor munkatáborban volt az öreg, és az ilyen legendásan meseszerűnek szerűnek. Na jó, az, ez titulál. más. Az de, de hát Hát irodalom, irodalom, de volna irodalmon átszűrt az... egy életszakasz. Mondja, hogy Igen, az egy Igen, fekete Igen. kóstort hozzá, és akkor szintén egy. Meg lehet így praktikus szemszögből is nézni, tegyük föl mondjuk megint így, így a Steve Jobs könyvre visszatekintve, hogy én azért szerettem volna kicsit olvasni ilyen Esetleg ilyen vezetési technikákról. Azért nagyon fontos, az utóbbi tíz évben tényleg az életében nem csak arról volt hogy ilyen termékeket csináltak, hanem egy nagyon jól önállóan működő céget hoztak létre, ugye az repülés. Úgy érdekelt volna, hogy mégis hogy működik ez belülről ilyen napi szinten tényleg csak egy-két részletből, és például ezt kaptam, meg pedig ez hasznos lenne. És mondjuk ilyen miatt is olvasok életrajzot, meg önéletről, hogy hogy működnek dolgok másról, amit le lehet másolni. <tos> <tos> ez csak jó. Ezzel felnyitottad a szemem, hogy Erre nem gondolj, de tényleg, ezt tehát még én mindig Én Jó van, van még valami jó saftos hullás dolog? Uh, van egy olyan hírem, ma hírügy, hírügyeltem délután, hogy van három MT is már, amiben több, több halott van. Csődbe ment, és a meg megmentése, tehát kísérletek kudarcá, kísérlet ellenére is uh, végleg bezárta az olaszországi Trieste leghíresebb káviháza, amit egyébként 172 évvel ezelőtt. 172 évvel ezelőtt alapítottak, és addig nagyon jól bírta a tükörkáviház és ezt három híres, azóta halott író is látogatta a nagy lendülette, James Joyce, Kafka és, és Rilke. Majd amikor ezek meghaltak, hirtelen utána egy 50-60 évvel csődbe is ment, és sajátalag egy remek pazarpalatában volt, és annyira rohantó drága volt a bérleti díj, hogy hát igazából nem bírta sokkal a, a versenyt, és ennyi volt. Hát igen, manapság inkább a starbucks megy az alkotó, nem? Nem hiszem, mert ott folyamatosan emberek zajonganak a megbukjaikkal, meg minden. Hát, hát, hát. attól függ, hogy ha van wifi, akkor oda megy. Ez egy felha felhallgatót aztán. Ezúttal tiltakoznék, hogy ha írni hát, akarsz, hát. akarsz, akkor az, hogy internet van közt, az, az halálosan pusztító. Ez mondjuk igaz. Jobban ha életrajzot írsz, mert akkor kell, kell a kutatás tete. közben. Hát uh -huh. legyenek legyen meg érzeteid a gépeden, és utána üljél fel egy hosszú intercity Aha, ahol szintén van wifi. Na mindegy. Egyébként azon most így el elmélkedtem, hogy miért van az, hogy olyan dolgok, amit az emberek szeretnek, meg hír lesz belőle, azok mégis a, ö, végül, tehát nem, nem, nem prosperáló dolgok, tehát nem tudnak életben maradni. És a, mondjuk ennek sem néztem utána, tehát abszolút felszínes és felületes híremlítés, de ha jól emlékszem, az a világ egyik leghíresebb étterm, az El Bulli, az is bezárt. Ahova pedig tényleg úgy mentek az emberek, hogy, hogy ugye csak egy bizonyos időszakban vagy nyitva, és akkor ilyen várakozó listára regisztráltad magad, és akkor talán kisors voltak, vagy, vagy pár hónap múlva esetleg kaptál egy időpontot, és, és úgy tudom, hogy végül is. Tehát annyira magasra helyezték a lécet, hogy nem, még így se tudtak megélni. Hát miután azok az emberek, akik elmentek volna közben, ilyen haltak, nem könyvőt, <gül> De, de azt mondom, valaki a Facebookon, tehát valami hírportálok be is posztolták, hogy a, egy, az elbuli utolsó napjáról konkrétan dokumentumfilm készült, és ezt már meg is lehetett nézni. Tehát ez egy ilyen, valahogy egy, egy intézmény, tehát hogy intézmények szűnnek meg, mint egy, mint egy kávézó, vagy egy, vagy egy... Hát ilyen súlyabb intézmények jönnek létre. Igen, igen, de hogy voltak épp az ember azt mondja, hogy mennyire szerették, mennyire fontos, és ez... ez hamis, vagy pedig nem ebből élnek, vagy nem az, az a méretben tört dolgokat. De lehet, lehet valami úgy fontos, meg úgy jelentős, hogy az mondjuk nem fenntartható észszerű keretek között, gondolod csak a magyar kultúrára. <gül> <gül> Jó. Jó, igaz. Én azt szeretjük. <gül> Na, még ezt a hullaházas hírt akkor dobjad be. Egy gondkult meg akartam megengedni előtt a Gabinak, hát csak mondjuk. Ja, el. hát csak megkapta egy biológiai tanárkönyve nyerte az idei Gonkúr díjat, és ezt csak azért vágtam be, mert végül is ez elég fontos díj, és olyan klasszikus, epikus, hosszú, vaskos történelmi könyvet írt, és olyan aranyos volt, a, amikor állítóleg egy nagyon szerény fickó, aki, aki a szünetekben és a nyári szünetben, tehát az is órák közti szünetekben, a nyári szünetben így gépegette, vagy írogatta a kis könyvét hosszú időn keresztül, és azt írta, hogy szerinte a művem nagyon romantikus, de közben van benne valami a masz ellemiségéből. Talán elmondhatjuk, hogy ritka az olyan nagyszabás romantikus legény, amely valójában a kortás gondolkodásról szól bármit is jelentsen ez. De ez érdekes lehet. Én úgy vettem észre, hogy mostanában megint előtérbe kerültek a nagy regények. Ami egyébként csak a nagy regényről üteszem, hogy pont a, a életrajz kapcsán is azon gondolkodtam, hogy hogy az egyik dolog, ami hiányzik így az e-book olvasás élményben, hogy úgy lássa az ember a kezében a könyvnek a méretét, és, és hogy, hogy kb. hol tart benne itt most ennél a könyvnél. Így nehéz volt így, így navigálni, hogy most hol járok, mennyi van még hátra, és egyáltalán mekkora ez a könyv, így, amikor x órán át olvassa az ember, és nem nagyon fogja meg most így a nagy regény, mint méretre gondoltam, nem olyan összefüggésben, mm. hogy beszéltek róla, csak ezt... Nem, én, is, én is így, tehát, hogy, iga, hogy, hogy, hogy, hogy az bátorság kell, hogy az ember írja 800 oldalt, és úgy, úgy jár a bocsátja világban, uh -huh. és, és, és így azt várja, hogy az emberek leveszik a polcról, nehéz kezelni, nehéz megfogni, utazni vele, de, de megveszik, és el akarják olvasni, belefületkezni. Uh -huh. és... Ez egy ilyen sikerélmény, amikor egy ilyen nagy könyvet elolvasol, és így az e-booknál ez egy picit el... Abszolút. Egyébként ezt én is éreztem, főleg azon a kovén nem jelezte semmilyen, tehát nem mutatta olvasás közben, hogy hol tartasz, és szerintem a mérete egy könyvnek, vagy egy novellának, egy regénynek az igenis számít. Tehát, hogy a felénnél jársz, amikor valami történik, vagy az elejénél, az igenis egy dramaturgiai eszköz. Túl vagy a felén, vagy mondjuk már csak kicsiba hátra, és akkor már végig olvasod. Igen, csak ti megszoktátok nézni, a papírkönyv feltúját, mert vannak néha olyan csapdák, azt hiszed, hogy még ez még nem a végső finálé jelenet, és aztán egy csomó jegyzet van. vagy. Ja, és a következő, tehát... következő részből az első fejezet. Igen. Hosszabb hossz, szószedet. Nagyon, nagyon gorosz dolgok vannak a könyvek végén. Meg kell nézni mindig a végét. Én megnézem. De úgy, ok. meg pont a fordított érzem most, majd azt, hogy mit olvasok, arra, éppen arról beszélek jövő héten, viszont így már látom azt, hogy te jó Isten, az ajánlaton a, a fekete bitkolbász, és akkor ahogy lapozok az kúszik előre, és hogy nagyon hamar vége lesz egyszer csak ennek a könyvnek, és ez rohadt rossz, mert semmi más nem írt az sem a fickó. Oh. Nem tudom, azok a pötyök még nem nekem a Kindle alkalmazása alján, így nem, nem jönnek úgy át, mint, mint tényleg, hogy mennyi van a, a, a fizika, így a papírkönyvből, meg mennyit olvastam bele, tehát hogy nem tudom leképezni még könyv, és beszélni is nehéz róla, most pont a beszélgetünk amikor erről a könyvről, nehéz volt definiálni, hogy ő hol jár benne, tehát így meg kellett nézni. Ugye, mondjuk a telefonképernyőjén megnyitja az ember, akkor x ezer oldal, de ha. a nagy olvasóban meg x-száz, és akkor hol jársz. Mert az oldalszámnak semmi értem, de ez egy hazugság, hogyha most belerakják még az oldalszámot. Hát bent, bent van, pedig kírja az olvasó. Azt kell, azt kell mondani, hogy Hány százaléknál jársz, hogy valami hasonló. Vagy úgy, ahogy a, a jó barátoknak volt annak, voltak annak idején az epizód címei, melyek nem adtak a címet, volt kb. sorszáma. Uh -huh. És van valamilyen ilyen nézői kánon, hogy melyik résznek mi kb. a címe, és az úgy kezdődik, hogy az, amelyikben, mit tudom én, a uh -huh. csinál, és van egy csomó ilyen közkeletű név egyes epizódokra. Nagyjából uh -huh. hát így lehet, ahol jobs kirúgják a Next-től. Igen, nem, így nem, így nem kívásárolták, de mindegy. Azt akartam még mondani, hogy a az egyébként, hogy nézem a cikknek az alját, hogy, hogy valami szintetesen kis összegű díj, tehát 10-elevő euró, amiből egy megevédeni nem lehet egy rendesebb étteremben. Ugyanakkor azt írják itt, hogy ilyen 400 ezer példányban általában megszokták vásárolni a Gonkur díjas segényeket, és volt olyan, ami millió példányban kelt el. Úr, pitang sok. Elképzelem, nem tudom. De ezt ilyen, ilyen hülye amerikai mértéket kellett leírni, hogy tényleg ez van-e olyan, hány olimpiai 20 vagy valami hasonló. Jó, van, akkor még azt. Nem, nem akarok lemondani a hullaházas híret. Nem, nem, nem. <kül> mindenképp. Jó, szintén a magyar távirat a a szponzorációjával, amit hát állampolgárként most vagy bárki elérhet. Bűnügyi regények írójáról nevezi el Új Hullaházat és Skóci Egyetem, és adománygyűjtőpályázat is kérdezett 10 vezető számára és arról a krimíruló fogja elnevezni az új halottas házat ez a Dandi Egyetem, amelyik a legtöbb szavazatok kapja egy internetes versenyben. Hogyha van egy kis eszük, akkor, akkor még lesz menne Facebook, és akkor tényleg szén, szénnél lehet csalni majd, és jó óra és épp és belőle, és mind, mindenki tudni fogja, hogy azért hová kell menni Boncnaknak. Túl lájkolták a hullaházas hírót, de hát ez nagyon vicces. Még azt, és azt meg... lehet tudni, hogy kik azok. Kik vannak de... a kézes listán? Igen, Katie Rice, Lee Child, okay. Tess ha? Gerincen, Harlan Coben, Mark Billingham, meg McDermid, Jeffrey Dever, Jeff Lindsay, Stuart McBride és Peter James. Ha. Katie Rice, hát ő amúgy is ezé, törvényszéki antropológus. Én rászavaznak. Túlzatlan egyértelmű lenne ez, ez az egyetlen baj vele. Valami izmosabb, valami furványosabb kéne. Hát azért élőíróról elnevezni hullaházat, az dugó. Micsoda büszkeség. <gül> <gül> hát, hogy ilyet <gül> lehet, lehet, ez egy a Jó van, vágjunk át abba akkor, hogy ki mit olvasott. Mássai, te, mert te nem vagy külön híred. Jó van. Én most felénél járok egy, egy könyvnek. Az amerikai horrorfilm gyártásnak a... 70-es évekbe kezdődő szakaszáról olvasok egy jó kis könyvet. Az a címe, hogy Sákveljú, és egy Jason Cinoman nevű író írta. De elkezdtem újra horrorfilmeket nézni, és akkor néztem, hogy milyen könyvek vannak ezen a területen, és ez most egy ilyen népszerű könyv, és akkor a, a Halloween, akkor a. Milyen Kárpenter? Az a az tűsfejű ember, John ugye? Kárpenter, meg. meg tehát, e, Toby Hooper, ezeknek a 70-es években alkott Brian De Palma ilyen rendezőknek, hogy hogyan jutott tér, hogyan vették át ezeket az európai vonulatokat, és hogyan alakítottak ki egy új nyelvet a horrorfilm számára. 70-es években mégis arról van szó, hogy hogyan tértek el attól a formulától, ami így nagyon így belemerevedett ott a piacba, ugye a, a Hitchcock filmekből egyrészt másrészt ezek a szinte komolytalan így futószalagon készülő drakula, meg vámpiros sorozatokból. És érdekes tényleg nézni, hogy talán az volt így a legizgalmasabb időszak, ilyen horrorfilmek szempontjából, hogy a 70-es évek, 80-as évek elején, és most megint itt tartunk egy ilyen nagyon formulára épülő vámpiros drakulás éveknél. azok, hogy, hogy lesz-e itt is valami új hullám, és akkor ez mi, mi alakítja ki. Ez egyébként... Eléggé olvasmányos könyv itt tényleg adnak ilyen betekintést, az alkotói folyamat elég sok embert megszólaltatnak benne, meg így, így tényleg itt olvasni ilyen történeteket, hogy, hogy mik történtek a forgatás alatt, meg ki volt az, aki tényleg már megütötte a, a forgatás során a, a, az áldozatát, a Halloween főszereplője. Az, az jön le a könyvből, hogy tényleg így meg lehet ismerni egyrészt a, a, az alkotókat, meg, meg jó sztorikat, is, hogy olvasmányos legyen. Még, még, nem vagyok a, még a bukása résznél nem vagyok, még csak a fel, felfutó ágnál vagyok így az első felébe a könyvnek, de nagyon szórakoztató. És olyan filmeket is? Tehát mostanában más, a beszerzési listád a legalább Pontosan, itt a Pontosan, igen, igen, igen. Így van, tehát... Mindenképp, mindenképp arra is jó, hogy az ember kedvet kapjon, hogy ilyen régi filmeket újra megnézze meg. Főleg, hogy most megint jó párat így újra csinálnak ezekből a filmekből, pont a Halloween is nemrég nem lett újra csinálva, meg, meg a most a The Thing című film, tudjátok, amikor, amikor valahol ott a Antarktiszon valamiféle éli erre találnak rá, ezt újra csinálták, és ezek nagyon bukás filmek. Ezek Most jöntek egy videójátékot is régebben? Így, így öt, van. Az, van ez el, előzmény volt, vagy valami ilyesmi a videojáték? Hidegben kifogyott a töltelék, és meghaltál, nagyjából ennyire emlékszem belőle, nagyon gyorsan ledarált engem. Aha. És egy érdekes dolog, a... megint visszhang. Szóval érdekes belelátni, hogy vajon mi mit voltak ezek a filmek, kicsit más, másak a. A mostani változathoz képest is, hogy az alacsony költségvetés ellenére milyen eszközöket tudtak alkalmazni, meg milyen figurákat alakítottak, hogy tényleg féljünk. Nagyjából ennyi. Szóval, Sákvel, jó, és tudom ajánlani, főleg azoknak, akik szeretik az ilyet. Én sosem szerettem horrt, egyébként most az az érdeklődésemet. Én, egy kezemben meg tudom számolni, hány horrt láttam, és abból is. Legalább három-négy, de lebb ilyen nagyon ostoba teenie horror, amit el filmnek raktam be, de arra sem volt alkalmas. Uh -huh. A TV sorozatoknál is ez a horror száll, így uh, népszerű lenni. És a Grimm című sorozat indult, yeah. Supernatural az még mindig pörög, és talán ez is keltette fel újra az érdeklődésem. De a Supernatural American mondjad. American Horror Story. Supernatural-ről az a baj, melyük, hogy ez ilyen, ilyen, ez ilyen Monster of the Week jelleggel a, kinézzük a bestiárunk következő oldalára, a következő cucut, és akkor azt a a részvégére. Nekem pont ezt tetszett benne, akkor kezdett idegesíteni a sorozat, mikor próbáltak ilyen nagyon erős izé, epizódokon átívelő szállat, meg, meg, meg tényleg így próbálták, mert már harmadszor, szere jött valamelyik főszereplő vissza a pokolból, és akkor elveszítettem az érdeklődésem, de Meglátjuk, hogy ezekből az újakból mi lesz. Ismét területipizálni fog, de az amerikaiak nem tudják időben abba hagyni egyébként a dolgaikat. Most a brit, brit krimire esküszem, ahol három meg hat részekben gondolkodnak, viszont azok, azok halálisan erősek uh -huh. Lassan felépül, nagyon lecsap, és akkor a végén ott ülsz a gép vagy a tévé előtt, és nézel, mi volt. És várod, hogy új remélem lesz folytatás. És akkor nem, lesz. nem lesz, mert nincs, nincs pénze rá a, a tévé előfizetőknek otthon. Elbiszka. Még jobban megbecsüljük. Jó van, tovább is adom a szót ki a következő. Gabi, mondod-e? Mondom. Én egy ilyen nagy regényt kezdtem el olvasni. Múltkor bementem azzal a egy hogy egy volt, vagy könyvet veszek, de ennyi volt a megfontolás, hogy vásárolok valami könyvet. Mert olyan És... van. De új könyvre vágytam, tehát valamire, ami, amiben így belefeledkeztetem, mert nem tudom, ismertek-e a dolgokat, és akkor ezek ilyen ismert dobozok, azokban már nem mindig akarsz turkálni, de valami új dobozt is be akarsz szerezni. És, uh, <coughs> hát a, a Libri-ben mindig vannak ilyen akciós polcok, és, és az agave az rendszeresen akciós. Tehát én így vettem meg a, a Budapest uh, Noárnak a második kötetét, hogy vannak ezek a szép libris kerek matricák, hogy 30-40 vagy 50 százalékos, meg komolyan már bá, máshol is szűröm ezeket a, a matricákat. Tehát a világban néha, hogy felkavon a fejem, hogy na mi, mi olcsóbb, de nem, nem pont ugyanezt jelentik. És most a, egy régi listás könyvet vettem meg így, ez a rajt című könyv, a Frank Shetting nevű uh, fickótól. Ez egy 2006-os könyv, tehát egyáltalán nem annyira friss, és hát uh, ezer oldal. Tehát én így 200 valanyadik oldalnál járok, mert csak most kezdtem el olvasgatni, de még nem érzem azt, hogy benne lennék az erdőben. Minden rendkívül élvezem. Tehát ez egy ilyen science fictionnek is nevezhető uh, story uh, alapvetően inkább ilyen erős tudományos Fikció, de valamiért mégsem az a klasszikus science fiction. Tehát a jelenben játszódik a, az első fejezet, ami nagyjából 400 oldal, annak tartok így a két ennek a fejezetnek az a címe, hogy anomáliák, és másról sem szól a, a világ különböző pontjain, különböző tengerre foglalkozó kutatók, tengerbiológus vagy bálna, bá, bá, nem balneológus, hanem bálna kutató jelenségeket tapasztalnak, először nagyon finomakat, de aztán összecsapnak a hullámok az emberek felfelett, és, és számtalan módon pusztulnak el emberek azért, mert valamiféle élőlény a halálukat okozta, és itt most nem csak cápákra kell gondolni, hanem hogyha ér egy picit spoilerezni, sz akkor például <gül> tragikomikus jelenetben egy, egy homárszerű lény berobban egy, egy nagyon csúcskategóriás, több csillagos étterem konyhájában is komoly gondokat okoz a szétfrötcsenő trútymója. Mm. Tehát, hogy elég érdekes, de minden mellett elég, tehát rendben van az egész, nem, nem fikciónak érzett, hanem, hanem megtört, tehát valóság elágazásnak. Persze utána olvastam, hogy kinek mi a vélemény a könyvés, és, és, és úgy tudom, hogy a második szakasz, hogy az utolsó harmad, az egy kicsit átmegy majd trillerbe ez a tudományos fikcióhoz képest, Hát meglátjuk. És egy kicsit összecsapott a vége, de én úgy emlékeztem rá, hogy annak idején egy ilyen nagy hype kapott ez a könyv. És, és a fickó az még lehúzott róla még egy bört. Egy a raj világáról írt egy, egy nem fikciót, hanem inkább egy ilyen tudományosabb könyvet. Illetve most tavaly 2010-ben jött ki a Limit című kötete, amelyben aztán már végképp a nagy már a nagy felé lépett, mert hogy a két kötetes a könyv, és minden kötet legalább 700 oldal. Mm. Volt ennek az emberek szerkesztője? Ö, pff, azt nem tudom. Egyelőre nincs gond a szöveggel, tehát, hogy ö, nyilván izgalmas, meg fáradtan is olvastam, olyankor kevéssé szűrök a stilisztikára meg a szövegekre, de de de, de nem, nem, nem akadtam meg különösebb problémákon. És, és ahogy olvastam erről cikket, annak idején az Indexen volt róla egy ilyen hosszabb cikk, amikor kijött, és ott nagyon nagy élvezetten rágták végig, hogy, hogy az, aki olvasta, hogy rá rákeresett random módon a mindenféle te, uh, utalásokra, és mindegyik abszolút megalapozott tudományos tény, vagy legalábbis tényleg a fickó utána nézetésen és ilyen több oldalas a köszönet nem csak az a szokásos oldal tehát ö, egy el, el, elég elvezetes, és, és meg kell mondanom, elég nyomasztó könyv. Túlságosan valódi a világ körülötte. Tehát te, talán ez nem igazi science fiction, inkább egy ilyen nem is tudom, regénynek gyanítom. Hú, most, hogy ezt mondod, valamikor ajánljam majd a, a Stevensonnak az egyik első regényét, a, a Zodiacot, ami nem a, az égöv jegyeiről szól, hanem a hasonló nevű felfújhatós, külső motoros rohamcsónakról, illetve a bostoni kikötőben rejlő szörnyűségekről, illetve adjam a kezedbe a könyvet. Az is ilyen ökotriller, nagyon szórakoztató. Jó, jóhet. lehet, hogy ezután a könyv után egy ideig nem, nem, a, nem akarok majd ilyesmivel foglalkozni, mert, mert azt láttam, hogy a a kritikusok. Vagy a vélemények között, hogy... Tehát ilyen nyugtalanító elmeztel olvasni, tehát, hogy... Félti az ember a miszlán csillagos éttermeket utána. Hát, meg a homárt, a homárt. Igen. De homártól félni itthon, az már mennyire semmilyen dolog. Hát felúszik a donán már <gül> bocsánat. Hát... Meg nincs is a hát... miszlán csillagos hogy ez valós, hát azért... valós probléma legyen mi. Vagy hát legalábbis kettő azért van, de én viszonylag ritkán fordulok meg bennük, inkább ez, ez a gond. Egyszer Jó. menjünk már el homárt robbantani. <gül> Nagyon csúnya véget értek ott az emberek. Ebben van azért egy rövi előadás lehetőség, vagy mekkorát kell, hogyha figyelembe veszek, hogy hol van a két műtlen étterem, robbant, <gül> amíg betelítse Budapestet beterítse homár. Itt mekkor homár kell ehhez? <gül> Ki kell számítani, de majd valami kedves hallgatónk. Igen, várjuk, orára, meg... várjuk a megfejdéseket a latin névvel együtt. <gül> Jó van. Én pedig ismét halottakat hoztam, mert térünk vissza a témához, de csak a homárakról beszéljünk itt meg a balneológiáról. Uh, Borisakunyinak vettem meg a legutoljára megjelent regényét, mert most kivételesen fél év elmaradásban vagyok, mert éppen le voltam még amikor kijött. Boris Akunyin egy. Uh, orosz grúz szerző, illetve egy igazi irodalmárnak a, a krímis álneve, grigori Csartasügyének hívják a Szerencsétlent. És, és már lassan öt vagy hat év jelenik meg szép lassan a krímis sorozata. Az első regényét én aztán Alexandrában találtam, még ilyen 500 fontra leárazott, nagyon ocsmánya magyar tervezés végnapjait idéző karikettval. Tényleg csúnya volt, a fekete alapon piros mintával rá nyoltak valamit. De olcsó volt, nekem meg kellett valami olvasni való. És, és másnap mentem vissza a második ötetére, aztán kiderült, hogy valami harmadik, amit Pestről kell rendelni. Azt azóta viszont már csak évente egy jön ki belőle, az már nem annyira jó. Teremtett magának egy, egy fiatal nyomozót, aki ilyen orosz legkisebb csinognyiként kezdi az első regényben a, a pályafutását, Erost Fandorin. És ott, ott ki is nyomoz valamilyen szektás ügyet, és a regények egyre magasabbra emelkedik a ranglétrán, lesz államtanácsos de aztán ott, hogy az egészet a fenébe, ő nem akar az orosz államnak dolgozni, és uh, mindig aztán valahogyan vissza, visszajut uh, Oroszországba, azt hiszem, csak egy regény játszódik egyenőri Oroszországon kívül egy hajón. Az ilyen klasszikus uh, zárt szobarejtélyes történet. Uh, és társul hozzá egy idő után egy, uh, egy japán szolga is, mert hogy egyébként Csardos Vili az japanológus. És nagyon ügyesen csinálja ez az egészet. Nem a, nem a Sherlock Watson felépítés, hanem a Masza is egy élő karakter. És bár fandorin több ponttal emlékeztetik, mint Sherlock Holmesra, ugyanúgy dedukcióval dolgozik, ugyanúgy szereti a nagy teatrális végső befejezéseket, ahol mindenki ott van, ahogy a krimikben élik, és akkor elmondja, hogy mi a megfejtés, és hogyan jött erre az egészen rá. De mégiscsak egy élő, a klasszikus orosz regényt idéző Oroszországban dolgozik folyamatosan ez a nyomozó és a legutolsó regény ez a szeretője is ilyen. Én nagyjából a jöttem arra rá, hogyha megnéztem volna a regényeknek az angol címét, akkor sokkal hamarabb ébredek rá, hogy ez egy párhuzamosan játszoló történet az előzővel. Volt egy a halász szeretője, a She Love of Death, és egy halálszeretője, He Love of Death című regény, ez a két egymás után következő, és valószínűleg össze is lehetne egyébként nagyon izgalmasan olvasni a kettőt, hogy amikor az egyik, egyik regényben a, az aktuális rá, hogy a fandagyom, hogy akkor most kövesse valamerre a nyomot, akkor a másikban éppen hová megy át. Hmm. És Hú, hát a, jó. Nagyon izgalmas lenne össze, ez lehet, hogy még egyszer meg fogom tenni, vagy ajánlom nektek. És, és a végén elindul egyébként Európába, vagy, vagy ki Oroszországban is, valami Franciaországban akar ilyen autós rekordot felállítani, most már a 900-as évek elején járunk. És azt hiszem, hogy még négy vagy öt darab regény van hátra, úgyhogy nagyjából el fogunk jutni előbb-utóban az első világháborúhoz. És akkor átölöl egy ilyen 30 évet körülbelül a regényfolyam. Iszonyatosan jó, nem, nem hosszú, 300 oldalas krimi regények, de nagyon jó stílusban megírt. Azt nagyon. Szerint, utána látogasson-e Budapestre, nem? A nyomozza és ott találkozzon, hogy hívják a... Budapest... Kondorral? Így Kondor, jön, aha. Egyébként nekem a kedvenc orosz krimi az a Martin Cruz Smith. Nem tudom, a Gorky Park sorozatot, Arkady Renkó sorozatot olvastátok-e tőle? Nem. Ezt imádom. Tényleg, tehát az egyik legnagyobb kedvencem. A Gorky Parkból annó film is készült így Igen, Martin igen, Park igen, igen. Is. Az is nagyon jó volt, de azóta is készülnek így pár évente ezek a regények, és ha bár, ugye nyilvánvalóan Martin Cruz Smith nem annyira Elülről figyeli meg az orosz ember, de, de nagyon nagyon jó könyvek ezek, és valahogy nagyon hiteles az egésznek a, tényleg a, a környezet is, meg, meg ahogy a, az embereket bemutatja. Szóval aki jó orosz krimit akar, annak tényleg arkadyíránkó sorozatot tudom ajánlani. Kelt egyébként, mint a Fandorinos könyvben is készíteljenek filmet? Ö, van három darab Van, van. Uh, van egy sorozatformája, egy sorozat sorozatformájban feldolgozott legelső regény, a, az az Az, az a, hát körülbelül megszereztetlen, és nem létezik hozzá a felirat. A Duna TV pedig adta egyébként a másik kettőt. Az egyik a, a harmadik regényből készült, azt hiszem, a Török Csel című, amelyet lent játszik a Grími háborúban, és ott van valami kém után üldözés. És készült ilyen igazi orosz nagyfilm, sok pénzzel, lassítással, trükkel a... Az államtadásos című regényből, aminek az orosz címe a Stácky vagy valami hasonló. Azt pedig meg lehet találni DC-n és kazettán. Nagy film, nagy alakítások, nagy gonoszok, nagy lövöldzések a hóban, ilyen viszonylag kezdetleges, százdelős revolverekkel. Iszonyatosan jó egy, egy ilyen egyesti kosztümös film. Aztán azóta nem folytatták a megfilmesítéseket egyelőre, pedig aztán a az siker is volt, az a hossz a pénz rendesen. Aha. És van egyébként tőlem egy másik regénye, amit pedig ketten írtak. Egyrészt Grigori Csartasvili, másrészt pedig Boris Akunyin, úgyhogy önmagának a szerzőtársa, ez pedig a temetői történetek, mert csak egyetlen darab Akunyin történet van. A világot veszekedtek az írás folyamata alatt, nem? Nagyon megosztoztak rajta. A Csartasvidi írta az ilyen esztéisztikus dolgokat, a Akunyim pedig a novellákat bele. Mert a világ különböző temetőim megy végig, és azokat a temetőket válogattak ki, ami már nem arról szól, hogy valaki olyan embert temette, aki tegnap még élt, hanem az ilyen turisztikusabb. <hum>: Ez leg... <h contribute> a meglátogathatóbb, műemlék jellegűbb mint mondjuk a Pesten a Farkaséti, az ilyen igaz? Igen, olyan. E, és akkor a Highgate-temető, meg a yokohama a azt hiszem, a, az a temető, ahová a, azokat az embereket temetik, ott meghaltak, de nem japánok voltak, hanem idegenek, és akkor létre kellett hozni valamit, mert időtet túl sok volt abból, hogy, hogy, hogy ezzel valamit kezdeni lehessen, meg oroszországban van egy másik temető, ahol szintén Szintén régi sírok találtuk és mindegyikhez van egy hosszú ilyen hogy ez milyen temető, meg hogy New Yorkban annak idején, hogy tervezték azt, hogy hát akkor most egy ilyen divatos kis piknikezős temetőt kell létrehozni a felső tízzernek, és akkor volt olyan, aki megvette jó előre pozitív gondolkodású, kint olcsón a sírja, amikor olcsó volt, mm. megépítette rá a sírt is, és amikor beletemették, akkor az egész ilyen patinás volt, és ő utolsó jobb egy kis járt piknikezni, meg nézni, hogy hol fog nyugodni, és hogy jó a szomszédság és vannak hozzá jó kis Akunin novellák egyébként, ahol mondjuk az egyikben Marxnak a szelleme vagy Marxnak a teste táplálkozik a Highgate temetőben és hogy próbálkozik, hogy hát hogyan lehetne azt megoldani, hogy mégsem, mégsem burzsujokból szívja a viat, mert akkor elfogó itt romlani, hanem néha kilátogat egy-két igazi kommunista, és hogy lehet megoldani a köztelevő időt. Iszonyatosan abszurd az egész, de nagyon, nagyon ajánlom. De és ezt milyen nyelven követed, hogy magyarul vagy angolul szerezted be, vagy hogy van ez? magyarul mindegyik, az Európa jó voltából megjelennek ezek a könyvek. Aha, tök jó. Hát teljesen én is megkívántam. Nagyon jó, én is nagyon szeretem, de ennyire nem kattantam rá, tehát én csak 3-4 kötetet olvastam el a Kunyintól, mindegyik ilyen Fandorin kötet volt, tehát ez a csartasül is kimaradt, de tényleg abszolút rendben levő sztorik, azt lesz, hogy az az, az borzasztóan néz ki. Nem is tudom, hogy köveredett annak idején a kezembe nekem is. De hogy le, bizonyos könyvek véletlenül az ember kezébe kerülnek. Tehát nem tudom, hogy ami Igen, jó van, az előbb-utóbb. Van az az sorára, amit az ember egy csúnya könyvére is kiad, hogyha nincs mit olvasnia. Iszintosan, hogy Mázli volt. Aha. Ja, ezt nem is mondtam, az a, a, a kezdet ilyen Akunyin kritikák azzal kezdődtek, hogy az a, az Akunyin rajongónak külön neve van, a Fandorinnak a neve után Asztománnak hívják őket. Hmm. Kis áthallásra, egy egészen más szóra. Igen. Jól van. Ennyi, ennyit olvastunk. Na, akkor ez, ez jó hét volt ebből a szempontból. A hosszú hétvégig az megtette a hatását. Így van. És, és reméljük még sok ilyen hétvégünk lesz. És karácsonyra készülés... Igen, az azt a hogy jövőre ilyen mennyiségi hosszú hétvége lesz, ami iszonyatosan sokat írtak. Ez egy el elszúrt év volt ebből a szempontból, nem? Igen, vasárnapra lakni ünnepet az, az, az bűnös anyagság. <gül> jó, van azért majd még vissza is térünk erre, mert a tervek között van, hogy ugye készül mindenki a karácsonyra, ugye a könyv az ahogy, ahogy szokták mondani, nagyon jó ajándék, csak, csak melyik könyv legyen. És akkor tervezünk mindenféle tippet adni majd így november során, hogy, hogy milyen könyvet kinek vehetünk ajándékba. Igen, és hát hajlandóak vagyunk egyébként utolsó pillanatos tanácsokat is adni, hogyha december nagyjából közepén megrendezzük ezt a sörözést, akkor ott is lehet bármit kérdezni. Így van, vagy könyvet adni ajándékba akkor. S Sőt, lehet küldeni nekünk kérdést. Mit adjak annak a nyolc éves gyereknek, aki, és akkor mi el, utána nyomozunk és gyűjtünk. És olvastál már Harry Pottert. Bár azt mindenki, szerintem nincs nem olvasta. Hát így van. Jó van, szerintem itt szárjuk is. Va van egy téma, amit így görgetünk. Nem baj, jó lesz az még egyszer. Ez lesz az legközelebb is. Hú, nagyon jó téma lesz, hogyha mindenképp gyertek vissza jövő héten is. Jó Igen. Volt. jó, jól, jól nyomtam? Abszolút. Akkor Remek volt. Akkor várunk titeket jövő héten. Jó. Sziasztok. Sziasztok.